Jag kom på att du klipper ju det här så att jag behöver inte prata så här fort Nej men jag... jag är så ovan, jag har inte poddat på jättelänge Nej precis, det är ett helt annat format än verkligheten Ja det är det Där kan inte jag redigera dig alls, och det stör jag mig ju på naturligtvis Ja precis, ja, <laughs> du vill ju hellre säga mitt namn när du får tillfälle Ja, och det är ett nytt avsnitt av hey. Beard Super Records och eh, Thomas är här och Anton är tillbaka. Jag är tillbaka nu. Hej och välkommen. Tack. Det hey. nästan, känns nästan som att du är en gäst nu. Jag känner mig som en gäst. Du har varit i staterna en månad. Det en månad, ett äventyr. Kalifornien hamnade i Mexiko ett tag och Arizona och lite sånt där. Jag var all over the place. Du var ju inne i ett skrivbordsunderlägg såg jag. Ja, i det Yos fanget. Yosemite. Yosemite. Fan, Yosemite. är fel på den där nationalparken. Min ja. brorsan sa Har du varit i Yosemite? Har du varit i Yosemite någon? <laughs> ja, vad, vad menar du? Yo Yosemite. Det heter ju det. Yosemite. Yosemite det är ju som hör. han Yosemite Sam ifrån Warner Brothers. Ja, precis. Eller Looney Tunes är det. Looney Tunes Fasen. kanske. Jag cowboyaktiga typen Det är ju faktiskt ett ett ord eh, från en indianstam som betyder Fan vad det betyder då? Det betyder ju inget trevligt. Det betyder typ elaka gubbar eller sånt där. <laughs> För det var folk som åkte dit och dödade folk. Och okay. skulle gräva guld och grejer. Så det, det är samma som Magnus Uggla sjunger om. Hej, hej snubbar, fula gubbar. Ja, exakt. Och då är det Yosemite. Det är <hör> samma sak. <hör> det var såna gubbar som kom till Yoshmite. Josh Okej. Okay. <hör> och dödade. Ja, där var jag. Det var jag. Jag var i Grand Canyon och något annat. Naturfenomen man besökte. Eh... Och sen bara hela Kalifornien liksom, alla ställen. Ja. San Francisco var ju trevligt. Är, är det inte så att Kalifornien är bara bästa biten av USA? De säger det. Eh, sen, sen vet du inte jag det. Jag måste, måste ju resa runt lite mer tror jag för att bilda en uppfattning. Men det var väldigt trevligt var det. Väldigt trevligt gick väldigt mycket mer pengar än vad jag trodde det skulle göra. Var Nej. det något spännande som hände? Något oväntat? Ett hey. äventyr? Oj, oj, oj. Jag vet inte vad, vad jag ska välja att berätta här. Om du vågar ta upp i podden. Ja. Ett äventyr var ju... Ja, det, jag kan ju ta introduktioner till resan. När jag landade mm -hmm. på kvällen så skulle jag gå igenom... Jag skulle bli upphämtad av min kompis Jared eh, som bor i Sacramento. För vi skulle åka till Sacramento ganska på en gång. Men då hade han tagit fel på dag. För att han kom dagen innan och hade bokat hotell och allting. Så det gick ju inte så bra. Så att då skulle jag ta mig själv ifrån San Francisco till Sacramento. Eh, hade fått lite så ja men ta bara metron och så byter du till regionaltåget i Emeryville Station så ska det gå bra Då står jag i i alla fall, lite stressad, jättlägad som tusan eh, Flyget där är ju så här, 15 timmar i, från ja, Finland det. av någon anledning Man åker till Finland först, för ja. de har ju sån här superplan i Finland så Ja men de det är en slangbälla som är uppe i Helsingfors där då Ja Så då får man mer fart Finska Sisu Aha. Ja, de var skjut vägen. Ja, i alla fall, jag skulle i alla fall ta mig till tunnelbanestationen. Eh, tog lite längre tid i passkontrollen än vad jag trodde. De har ju typ en man som kollar 500 pass. Mm. What's your business here? Are you a known terrorist? Yes or no? <laughs> yes or no. Do you have a bomb on you? Ja, i alla fall. Det tog, det tog tid. Jag, jag klarade mig ner till, till metron, satt mig på tåget och började åka. Jag lägger in lite olika atmosfärsljud och grejer i jo, det här förresten. Det brukar ju du vara bra på. Ja. ja. Okej, okay. metroljud, Q. Jag sätter mig ner med min ryggsäck. mina ryggsäckar. Det första jag ser är en kvinna. Det var för övrigt en trend det här att ha på. De har det sån här... Att vara kvinna. Att vara kvinna, det är väldigt trendigt i San Francisco. Det är bara kvinnor där Men en jättetrevlig stad. Ja. Eh. Ja, nämnd de köpte en hävla bluetooth speaker med såna hakar och så spelar de musiken de ska lyssna på högt för de vill visa alla vad de lyssnar på. Så det var jättemånga som gjorde så där. Jaha, det låter ju helt vansinnigt. Ja, jag måste spela ju den här Blue, eller någon sån där gammal låt. And blue yeah, Den? De, de, ja, men jag tror det var typ den. Kör hon oh, på repeat. Aha. Ja, det var ju jättetrevligt och de satt och skaka på badsalt eller någonting så man var ju lite så här. Oh, hej. Lite pirrigt eh, Åker och konstaterar att de håller på och spåret. tågbanespåret. Så att då har de ersättningsbussar. Då tänker jag direkt, ja det här kommer ju gå fantastiskt bra. Mm. Nu ska jag ju fråga några gubbar här då. Vart jag ska hitta ersättningsbussar som går till Emeryville Station. Eh, jag frågade efter direktiv. Jag fick direktiv, satt mig på en buss. Åkte helt fel. Eh, fick fråga nya direktiv. Han, ja, det borde ju gå, borde ju ta den här bussen för den kommer ju typ nära där och så den svenska fan nej. You need to take that bus number 13 and it just switches to 45 and then to 68 and then you will be there. Easy peasy. Så tar jag en jävla buss. Det slutar med i alla fall att det hamnade mitt i liksom get då, delen i Oakland så här, sent. Klockan var halv tolv på kvällen Och där stod jag med min stora feta ryggsäck Och, så, och med den här forexfolden Och räknade mina pengar ja. på natten För det är en jättebra idé att göra mm. Mm. Mm, vill, Har jag pengar till bussen? Ja, <laughs> ja det vet <vill> jag <laughs> Så hör man någon skrika Eller någon huggs ihjäl med en yxa ungefär Nej men så illa var det inte Men jag stod där i alla fall och var lite nervig <laughs> eh, på det kom en busskafför Stor man, grovkar Stannade stanna med mig så här. Lika grov som bussen. Ja, ungefär. Han satt på bussen. Och så hade han... Det är som att köra häst och vagn. Så. Ja. Nej, han stannade där. Och, och så jag med min sån här svängelska. Excuse me, where is the, the bus to the Emeryville station? The... Hell, you're wrong now, son. Tänk du jävla baseröst? You can't be out here in, in, at night time. It's a dangerous neighborhood here, man. okej, okay, that's not good for me. Because I'm not already nervous. <laughs> ja, det, det slutade med. Ja, ah, men fan, hoppa på, säger han på engelska då. Jump, jump on. Han var i alla fall så himla snäll. Hade han, han sluta sitt skift. han bara, ah, I will take you to Emerald station. tog han mig tog en Det Då var bara jag och han. Då skulle jag betala när man mannen. Fick inte ens göra det. Så här, Nej, men jag bjuder dig på det här. Så det var ju fantastiskt. Ingen räddare. I nöden, min lilla skyddsängel Jag sätter mig på det här tåget i alla fall Som ska gå till Sacramento Det är tomt i jävla tåg Jag sätter mig där och håller precis på att somna Och nästa stopp Då kommer du på ett par då. Ja, men, sån här, då Som man ser på film Hon håller på och ja, men, gestikulerar med, med händerna så där låter de, då har de med... Och så har de värsta relationsgrälet Där och där sitter jag så här och vad ska jag flytta mig eller vad fan eller kommer jag bli skivad eller mm. hur kommer det gå då? Så här, sitter och låtsas jag, jag Räknade på det här lite grann. Jag tror jag var uppe 27 timmar eller någonting. om du har låtsas sovit? Nej inte i inte, nej, såhär. Men jag försökte sova på planet. Ja, Okej okay, du var jättelägad så du hade varit vaken i 27 timmar. Ja men ish. Det här bråkande paret då, vad hände med dem? Nej de bråkade i alla fall till slutstationen så att mina ögon, det blod ur mina ögon. När Jared mötte upp mig och han sa Hey man, how you we go? We're going to a party. Ja, oh, we're going to a party Anton. It's going to be fun. Ehh, är det är som Rick Mort ja. Var på på jag följer med då och dricker massa öl på det. Jättetrevligt var det men man måste verkligen kämpa. Enter din trettjonde vakna timme. Ja, ja men typ. Det var väl det. Det var väl en rolig berättelse kanske. Ja, han tog hem mig till sig och så somnade vi. Och dagen efter gick vi på baseball. På ja. baseball? Ja, ja. Shout out till den trevliga stora busschauffören. Ja, jag Tack vet. för att min poddkamrat lever. Tack för att du räddade mig. Jag en kycklingkorv också. Aha. I Mexiko. Ja. Jag fick matförgiftning. Åh, oh, det får man ju alltid när man är ute och reser. Ja, i Tijuana. Det var jättespännande. Och så står man där och så ska jag tillbaka in till San Diego. Eh, och så råkar ut för sån här rutinkontroll. Ja. What's your business in Mexico? What have you done in Mexico? Who are you? What have you done? What have you done, Anton? Och så stod man där och så kände jag av att fan den här kycklingkorven det var ju inte så jävla bra det att käka. Men det kom en i ansiktet medan han stod och Show me your ticket, show me your ticket, show me your ticket. Och så står jag där och stressbläddrar med en sån mexikanska wifi-nät på 0,1... Vad säger man? Megapixlar? Det inte fan det jag eller? Ja, ja precis. Wifi-net på 0,5 megapixlar Megapixlar, ja. ja Det tog väl en halvtimme tror jag Om jag skulle flura upp mina dokument och så. Här. Who are you here with? Och jag bara, oh, my friends, they're just outside here so. I don't believe you Jag var där med två britter De hade gått ut Så han trodde inte jag hade några kompisar Men jag hade två kompisar som jag var i med. femma för varje gång Folk inte tror att jag har några kompisar Jag känner igen mig Ja, det gör det han släppte ju såklart in mig då När han såg att jag var svensk Och utgörde väl inget större hot Mot Amerikas säkerhet Men du smugglade in salmonella i landet Ja, eller? ja. precis <här> eh, Till mitt rum jag delade med nio andra män Fick ta kudden till toaletten Och eh, öppna alla minningar Och allt Så det var väl det enda shitty part Of my vacation var väl Matförgiftningen i Tijuana ja. Den Ät inte kycklingkorv mm. Det plingade till i din mobil förut. Och det var jag som skickade ett meddelande. Jag har skickat ett meddelande till dig. Okay. För det är ett litet manus. Jaha. Inte som jag själv har skrivit. Utan det här är The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ja, men du ser. Det är ett litet utdrag från den mestliga filmen från 2007 kanske den är. Mm -hmm. Jim Carrey är huvudrollen. Ja, precis. Och det går ut på att han ska glömma bort saker de suddar ut hans minnen och sådär. Ja, men det var länge sedan jag såg den här. En fantastisk film. Jag tänkte att vi skulle göra den lite roligare. Ja. Den är redan ganska rolig, men skulle det inte vara kul ifall det var Sylvester Stallone mm. och Arnold Schwarzenegger som spelar huvudrollerna? <laughs> jo, det hade varit roligt. Ja. ja. Vem är Sylvester och vem ja. är Arnold? Jag tänkte att du gör ju en ganska bra Arnold. Okay. Och jag gör en ganska dålig Stallone. <laughs> ja. Så att vi kan väl ta de här. Vi uh, se, vem ska vara... Joel. Du, du Arnold, ja. du får vara Clementine Alltså tjejen som Ja, är, ja men det är med. en typisk Arnold-roll mm. De är faktiskt också på en buss När de pratar om det här På väg till Sacramento kanske Möjligtvis, ja. jag kommer inte ihåg var de är på väg Men de träffas i alla fall Okej. Okay. De tror att det är för första gången de träffas För de har inget minne av det De har ingen minne alls, nej Sorry, I was just trying to be nice Yeah, I got it My name is Clementine, by the way. I'm you. No jokes about my name. Oh, you, you wouldn't do that. You're trying to be nice. Nu låter jag som han i... Uh, vad heter han? Ja, det låter som uh, Svarts Ja, men en blandar med han och han alltså dansar i Weapon of Choice med Fatboy Slim. Den skådespelaren. Ja, Walken. Walken, ja. ja. <laughs> <laughs> no jokes about my name. Ja, men jag tycker det är likt. Ja, Vi kör ja, jag vidare. Okej, okay, ja. Uh. They do mm -hmm. I don't know any jokes about your name. Huckleberry. <coughs> Huckleberry hound. Hound. Huckleberry hound. I don't know what I mean. Huckleberry hound. Well, what are you nuts? It's been suggested. <laughs> Ooh, I'm a Oh, my darling. Oh, my darling. Oh, my darling. <coughs> Det är en sång, du ska sjunga det där Ska <laughs> hitta luft mm. oh. Oh my Hur fan går låten då? Oh my darling, oh my darling Oh my darling Clementine Oh my darling, oh my darling Oh my darling Clementine No, nothing Låter huh? en cookie monster nu uh. Sorry it's, uh, it's a pretty name though It means merciful, right? Cle wow. Clemency. <laughs> yeah, uh, although it's hardly fit. Uh, I'm a vindic... How is that word? Little bitch. Truth be told. No. Yeah. See, I wouldn't think that about you. Why? Why wouldn't you think that about me? I I just... You seem nice. So. No, I'm nice. Don't you know any other adjectives? There's a callous and uh, snotty and overbearing and uh, argumentive, mumpish. Uh, anyway, uh, sorry. They sit in silence for a while. I only say, that uh, <laughs> <där> är, ju, <laughs> det där är yeah. en uppmaning. Det är ska jag inte du läsa. Nej, naja, men den ah, de sitter tyst ett tag. I just don't think nice is a particularly interesting thing to be. <laughs> Ja, <laughs> Där är det slut. Ja, bra det blev. And sin. Ja, så det här är en ny liten programpunkt som jag inför som heter Fly and Arny! Fly and Arnie! Fly and, Arnie. Sly and Arnie. Det gick ju jättebra. Jag måste öva på min Arnold-märke här. Ja. Kan vi göra en till? Ja, det kan vi. Kan jag få vara Trailer Guy Voice? I en spelfilm. Vi fortsätter på Jim Carrey kanske. Ja. Vi, de får ta över Jim Carreys roller. Om vi går in på Truman Show. Okej. Okay. Truman Show, det är också en favoritfilm för mig alltså. Ja, men den är Jim gärden. Carrey lever i en lögn. Han lever uh, i en tv- docusåpa. Ja. Men han vet inte om att han är en dockusåpa för han har varit det hela livet. Men känns det inte så ibland att man lever i en dockusåpa? Ja. Eller i en podcast. Eller i en podcast. Nu är det Truman Show. Sly Stallone är alltså Meryl, Trumans fru. Mm -hmm. Och uh, du är Truman. Du är Arnold Schwarzenegger. Ja. Ja! Ja! Why don't I make you some of this new mocha coca drink? All natural. Coca beans from the upper slopes of Mount Nicaragua. No artificial sweeteners. What the hell are you talking about? I've tasted other cocos. This is the best. What the hell has that got to do with anything? Tell me what's happening. Uh, you're having a nervous breakdown. That's what's happening. You're part of this, aren't you? Merrill grabs the chief's mate from the counter to protect herself. She points the potato peeler at him. Truman, you're scaring me! Truman looks into her eyes and with surprising swiftness grabs her wrist and disarms her. No, you're scaring me! No! Truman so, grabs me. Scaring? <laughs> He's scaring me! <He's> scaring. <laughs> <laughs> <He's scaring. laughs> <laughs> so, I'm scaring, inte scaring. Sa jag scaring? Scaring, alltså jag ärrad. Jag ärrad. I med mean, potatisskär. No, you're scaring me! Ja, men jag sa ju scaring med <laughs> yeah, okay. Arnold Arnoldröst. Stop this now! I do it, I swear! Do something! Who are you talking to? You're the one talking to walls! No, you said do something! Who where are you talking to? Tell me! Truman, stop it! <laughs> <laughs> <laughs> Can we stop it? <laughs> <laughs> <laughs> a, yeah, oh, I'm not going <laughs> Skämskuddelåten. Anton, har du med dig någon skämskuddelåt? Mm, det har jag. Vill jag hittade den här på hårdisken. Det är lite så skämsig kanske. Det var med min insats under denna tillställning som var lite skämsig egentligen. Jag sprang indagsleden loppet. Okay. Det är en stafett jag sprang med ett lag. Vi sprang halva. Man kan springa hela också. Mm. Men halvan går ju från Liden till Bergeforsen. Om man bara springer halva, då kommer man alltså inte i mål. Ja, då kommer man till mål då. Det är där okay. i mål, ja precis. Ja, de har satt upp ett och mål så, till De springer hela, de springer väl från... Så här krångligt behöver det inte vara att förklara <laughs> indalsleden loppet. Okej, okay, man springer, i ja. en stafett. Vi var ett lag, vi var två lag. Vad har vi det här med musik? jättemånga mus lag. Vad har det här med musik? Och jag. Ja, men jag gjorde ju en pepplåt. Jaha, ja. okej. Okay. De, det var, <laughs> de var två gubbar som körde i en bil med en stereo och sån här boom vad heter de boombox boombox och körde medan vi jogga det är inte fan det kan ju vara kul att göra någon, någon lite djip av det det behöver varit ett grabbgäng Ja Dagen innan vände jag upp på elspåret och så var det en sån här lyktstolpe som hade blåst kul. Så jag skulle ju hoppa och vara lite fränd om jag Vänta säger det. Vänta nu, då blåst omkull? En lyktstolpe kan ju ja, inte blåsa Ja men på elspåret så när i trästom och jag hade ju slagit ner då. Det Okej, okay, det? Vi, vi, ja precis. Strunt i det. En, en lyktstolpe har blåst kul. Vi säger att det var så. Dagen innan ja, ja. precis. För jag, var ju, jag ersatte en annan gubbe som, som skulle springa egentligen, som var sjuk. Så då fick jag hoppa in det. Jag skulle inte ha sprungit egentligen, jag skulle ju ha suttit med boomboxen. Nu vill jag jättelångt Vad har, det här? Vad har det här med lyktstolpen att göra? Ja men jag hoppar ju på den och så vrickar jag foten. Aha. Ja, och så ska jag köra hem ska jag bara använda ett stackars ben. Då borde det i låning. Och så gasar jag, bromsar och kopplar med en fot. Och så ska jag parkera försiktigt och så trycker jag i kopplingen istället för bromsen. Så jag kör in i kåken. Åh oh, nej. Var på min hyresvärdsfru öppna fönstret och skriker, la! men det, gick bra. För det var liksom hennes version av carpe diem hon, hon skriver, skriker om livet ja life skrev. <laughs> ja life sådan han garvar väl mest jag repade mig och dagen efter skulle jag springa Uh, började... Du repade dig jag repade mig efter min olycka Alltså i olyckan så fick du en skråma du blev repad Nej inte den olyckan utan olyckan när jag hoppade över den här lyktstolpen och vrickade foten var den jag repade mig Ja ah, okej okay, du ah. återhämtade jag dig återhämtade Jag återhämtade mig Ja jag mig. förstår Man okay. kan väl säga repa sig också Jo men jag trodde att det var en repa som i en rispa alltså. Ja det var till en repa på bilen mitt annat när ja. jag körde in i ett hus <laughs> ja, det var det jag trodde Det är inte alla som kört in i ett hus Och det behöver inte vara så här svårt <laughs> att berätta den här Nej. grejen Okej okay, jag skulle jogga i alla fall gjorde <laughs> en vedvärdig insats mm. jag Fem kilometer ska jag joga. Mm. Ja. Och så kommer en nuffersbacke. Och jag, bara, åh, jag spyr blod. Jag vill bara lägga mig ner och flyta ut av asfalten. Det springer om så här gamla gubbar som springer i sol. Och de springer hela. Det hela är åtta mil. Så det var 80 åringar liksom som bara sprang förbi mig. Så här. Okay. Och jag skulle bara göra Fem kilometer. Ja det var bedrövligt, jag tog med mål i alla fall Sen låg i fosterställning Haltande har och... jag, eftersom du hade en repa Ja, ja precis, jag hade ju repa i foten Det var ju därför det gick dåligt I alla fall, skitsamma Det var en jävligt pinsam eh, insats Det var det som var pinigt Men låten i sig är ju lite rockig och lite häftig Vill du lyssna på den? Ja men gör det, Sunnos AIK kallades laget Och här kommer låten Thunder För den heter. A true head monster som ingen råd på Brinnande bader, biceps och lår Blodet pumpar, hjärtat det slår Den. Den så så det låser Det är som man vill sjunga med i den. Ja, det är precis. Eh, den hjälpte ju inte så mycket. Det var mer bara ett störande moment. Jag försökte fokusera på min andning. Så kommer den där och gör ytterligare när. Liksom. Men då vet vi det. Anton kan göra pepplåtar Det kan ju vi göra tillsammans också. Eh, ifall någon behöver en pepplåt skriv mm. till oss på Bedshop Records. Ja, leta rätt på oss på Facebook eller på Instagram. Ja. Vi har väl en mejl också. Vi har, har jag en aldrig mail sagt förut, men det är väl Bedvara. Vad är det då? At det är Ingen punkt mellan. Ah, prova. Ja, testa. Det står väl överallt. En grej till då. Mm. Skicka in låtar till vår Dropbox. Du ja. börjar torka där lite grann. Eller ljud. eller ljud. Skicka in en bild på en tröja. Det har ju Som, Faktiskt. Jag tänkte nog göra så här. Ja. Som straff för att ingen har skickat in något ljud mm. eller låt till oss. Ja. Så blir det ingen mer musik i det här avsnittet. För liksom, vad vad kan vi göra? Vi har ingenting att gå på. Nej, det är ju helt riktigt. Eller, eh, jag mest att vi blir... Är jag elak då? Nej, jag blir lite ställd här. Men det är ju klart, jag har inte förberett något. vi brukar ha en skämskuddelåt. Vi brukar leka någon lek. Och vi mm. brukar göra ny musik. Ja, men precis. Men jag vet inte riktigt hur vi ska göra det om vi inte har något mer att gå på. Nej. Vi har inget ljud i dropboxen. Vi har ingen extra gäst här eller någonting. Nej, men precis. Och när jag pratar om gäst så menar jag alltså inte det här man har i kylen för att baka utan jag menar jag en per de person. Jag tror att åhörarna förstår det. <laughs> men skicka det, går på någon sekund och vi kan förgylla ditt ljudklipp. Ja. Eller förfula ditt ljudklipp. Det finns länkar i det här eh, avsnittet och i alla våra avsnitt finns det länkar till dropboxen. Ja, men precis. Men det känns ändå som att vi borde göra något musikaliskt inslag, fast lite torrt. Ja. Vi gör det. Vi hittar på någonting. Ska vi, ska vi beatboxa någonting? Men så här, vi improviserar. Anton, gör ett ljud. 3, 2, 1, kör! BAM! Ja, och så gör jag samma sak då. Ja. Du får räkna in mig. 1, 2, 3, 4, 5. Jag var inte beredd på 5. Ja. Räkna mi, minus, alltså minus från 3 till neråt. 3, 2, 1... Ja, jag tänkte, kan det inte vara kul att göra lite vikinga? Oh, man, man, jag spelar ju mycket, jag spelar tv-spel nu. Jag har suttit och möglat i lägenheten och spelat sådana här spel med nordiska mytologin. Ja. Och det är inte kul att göra något sådant. Jag mm. har en sån där Ja, som liksom en shaman. Ja, lite mystik. En shaman som liksom... <trymmer> ja. <trymmer> ja. Ska, vi lägga, ska vi lägga ett sånt djur också? Ja, vi lägger det. Som ja. en matta hela tiden. Liksom. <trymmer> <trymmer> <trymmer> <trymmer> vi gör det. Ja, nu.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 <skratt> Bra. <skratt> tror på var närmare. Ja, behöver vi mer? Jag Alltså vikingarna de åkte ju liksom i österled som man säger. De åkte ju österut ja. till orienten. Orienten. Ja, och där fick de ju influenser. Ja, ja. Det, är, det är sant Jag kan Nej ja, något något arabiskt liksom. Jag gör något arabiskt. Ja. Räkna ner då. 3 2 1 kör. <skratt> Ja. ja, bra. Men, ja. Det där var ju vak... det var vackert det där. Yeah. Ja, det är ju en definitionsfråga vad som är vackert. Det får bli vad det blir nu. Skönheten mm. finns i betraktarens öra. Ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Vad, vad ska du addera på det här då för att få det mer spännande? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, jag måste jag svälja. Oh, fan, jag kan ligga så här. Och vad fint det blev. Ja, nu får jag här ångest vi fick i första avsnittet. <här> nu är det giga tagning. Det där, vi gör väl lite mer vi, men, Det blir ju etniskt Ge mig ljudjävlarna så sätter vi Sätter ihop skiten och ja. så lyssnar vi på det Okej, okay, vi kastar liksom bara ner Alla ljud vi har gjort nu i en blender Ja Och eh, så blir det cappella eller? Ja, en ja Ja Det här har vi gjort bara med rösten Precis Ja, det här blev lite annorlunda. Ja. För att, eh, som sagt, ingen har skickat in något ljud till oss. Då får vi ta det vi har. Det, det vi har. Och det är det bara oss gör. själva. Och det är precis. <laughs> eh, så här låter låten. Den heter Hogarsacka eller någonting. pau bom bom Bom-pam-pam-bom. Ja. I, I österled kan det heta. I den österled, den österled kan det heta, ja. ja. Här kommer i Österled. Vilket jävla tråkigt namn. <laughs> ja, Nej, men okej, okay. ska det heta något coolare av Vikings on Mushrooms eller någonting? Det blir bra. Här kommer Vikings on Mushrooms. Ja, men det där blev det ju någonting. Mycket mer arabiskt än jag trodde det skulle bli. Ja, men det har ju den där vikingarna i bakgrunden i alla fall som tuggar på. Vikingarna, dansbandet från 70-talet. Ja, också där hög på svamp badsalt. Ja, men man blir ju sugen att bara springa ut i skogen, käka flugsvamp och liksom gå bärsärk. Ja, men... Vi... Välta ner lyktstolpar. Det blir man ju faktiskt. Ska vi göra det? Ja, vi gör det. Ska vi göra det? Vi går ut. Ja, vi, går ut. vi avslutar podden utomhus i den vackra hösten. Ja, Ja, bra. Vi ja, det får då. fan vara så. <laughs> ja, nu ska jag ut, för nu är det soligt. Vi tar lite till bara, on the go. On the go. Jävla avokad! Oj. Nu går vi ut i verkligheten här. Välkommen. Podden goes rogue. R rogue. Nu är vi ute. Vi är off limits. Off limits. Vi tar en liten promenad här, helt ja. enkelt. Ska vi prata om hösten? kan göra. Ja. Vad är din favoritgrej om hösten? med hösten? Vad är det bästa med hösten? Det är alla fina färgerna på lövena. Ja. Här är min bil. Ja. Det är inte min favoritgrej om med hösten. Nej. Jag lägger in lite grejer här. Ja, jag min dörr bara. tar vi en liten promenad bara. Runt uh. Ibland måste man liksom tänka nytt. Man måste göra på andra sätt. Mm. Vi går ut i verkligheten. Vi är ut i solen en gång. Ja. Ut i solen vi går och poddar samtidigt Ja, on the go, pod on the go ja. Det är som en drive-in på McDonalds mm. fast, fast ändå inte För att vi får inga Välkommen till Beardship eller Lovarvarna En lyx En sån här lyxig shake sån med, med härsken mjölk och kyckling brosk En olje -shake. En olje -shake, ja. Ja. ja precis, jag får en kär från Dubai <laughs> I mitt knä Mumma. Han ligger i en påse med lite pomfrit O, oh, ska vi hoppa i lövhögen här? Nej, Nej. Då får inte du åka med mig i min bil. Nej, okej. Okay. Men varför mycket löv det här? Ja. Det är problemet med hösten. Men jag tänkte att det ska vara i verkligheten så hör man här att vi går. Oj! Nigel igelkott som kommer ut. <laughs> Nej, det var det inte. Hur låter en sån då? <laughs> Nu blåser det mer. Oj, det blåser. Ska jag gå hit? Ja, vi går. Nu går vi omkring i Sundsvall. Så här hörs Sundsvall i mitten av oktober som det är just nu när vi spelar in det här. Det är varmt idag. Har du tänkt på det? Det är ovanligt varmt. Det är väldigt... Uh, det är mat. upp mot en 17 grader och det är mitten av oktober som sagt. Mycket ovanligt. Den globala, globala uppvärmningen säger Sitt. Ja, men det finns ju både fördelar och nackdelar med det. Ja, det blir varmt i Sverige. Tänk i ifall det skulle bli sommar igen. Gud härligt. härligt. Ja, det... Men vad kommer efter den sommaren? Vintern. Nej. En bra vinter. Nej men jag så alltså, tänkt att det blir ingen vinter. Det blir bara sommar igen. Ja, men gud vad härligt. Ja, Va? Men nästa sommar blir det Sahara då liksom. Ja ja ja. Det är ja. helst inga jävla träd. Jag har ju pollen och sånt där. Ja. Har jag poängterat det tidigare i podden? Ja. Jag vet inte. Om du ja. fick välja så här. Antingen det är vår hela tiden. Så du har pollenallergi hela tiden. Eller det är vinter hela tiden, så det är kallt och snö Åh, hela tiden. Då tar jag nog fan skiten i ögonen heller, alltså. Okay. Jag, jag hatar slask. Ja. Fast det är ju vår. Nej, det kommer ju inte vara någon slask, för det kommer ju vara midvinter året om. Midwinter? Ja, jag, jag vet inte. Helst vill jag bara ha sommar. En riktigt bra sommar och någon månad jättebra vinter. Mm. Allt däremellan kan vi skita i, tycker jag. Okej. Okay. Jag har inte så... Ja, men på det kan man göra sopp. Soppa. Du kan väl göra soppa för fan när du vill, din idiot. Det är så mysigt och kura upp framför brasen med en oh. god bok. Med oh, gud, det värsta ordet som finns. <laughs> Mjukare den bara. God bok. Men, jag tycker om hösten ganska bra. Ja, idag. men är du en sån där? Ja. ja. Vad är det du gillar med hösten då? Men man har inte så mycket liksom, man får vänta sig av den. Äh, och äh, man behöver inte svettas hela tiden när man går ut. Här. Nej, det är sant. Uh. Så det tycker jag är bra. Ja, det kan ju du hålla för dig själv. <laughs> men det är liksom skönt att ha låga förväntningar. Ungefär som det här avsnittet. <laughs> det, känns ju som... det är ingen som tror att någonting fantastiskt kommer att hända nu. Liksom. Ja, men det är som Sveriges nöt skal. nötskal. Ja, hallå, det är Tomas i framtiden här. Nu kommer någonting fantastiskt att hända. Det är nämligen så att Anton har gjort en remix på Vikings on Mushrooms. Och den kommer här. jag tänkte vi kunna prata lite om poddens framtid. Ja, men precis. Det här blir lite som en koda liksom till avsnittet. <laughs> lite som ett extra avsnitt, men ja. ja lite som en höstgryta. Ja, ja, som bara bubblar på. Ja, framför brasan med en god bok. Ni, ni får stänga av ifall ni vill. Ja. Men vi tänker avslöja hemligheter om vad som kommer hända i poddens framtid. Vet vi ens om vad som kommer Nej, hända? Nej, vi ska ju hitta på det nu. Ja, vad ska vi göra då? Det är, vad ska jag vi göra? Att det vi håller på med just nu är Jaha. ju säsong ett Ja, precis Av Beard Super Records Det är liksom åren som avgör det Vi började i mars 2018 17? Nej, 18 Ja. Jaha, det känns som att vi håller på i evighet. det känns som det är. Det bara fortsätter och fortsätter ja, ja. Men vi började faktiskt i det här året Och det var i mars Så vi har kört ett halvår ja, det Lite det Ja. Och jag tänkte, nu kommer en moped här tror jag det var en gammal monark, tror jag. Heter de det? Ja, det en höstig moped. Det ja. där. Röd. Roströd, som man säger. Plommonfärgad. Jag känner det lite som... Alltså, hösten är ju 70-talet för mig. Varför då? Färgerna, ja, för, tänker ja, färgerna är liksom brun och orange. Och allting var brunt och orange ja. och alla hade moped. Ja det är sant kanske Så att där fick jag en 70-tals deja vu. Alla höstdagar som den här dagen har jag nog ingen problem med hösten faktiskt För nu är det ju 17-20 grader ute Nej men precis Okej okay. Åter till podden ja. Poddens framtid Ja skit i hösten Vi håller på med säsong ett just nu av ja. Beard Troop Records Aj, Det är det som vi hör Jävlar löd i ögat då? Oj då ja, Sånt kan ju hända säger hösten vill dö den. Ja vad säger du det kommer komma ett säsongsuppehåll till jul någon gång. Ja, men du måste ju vara ledig lite du och Thomas. Ja? Jag har ju ändå åkt iväg och gjort lite grejer. Ja, men jag har ju hållit igång med gäster och sådär. Ja du har ju gjort det men du måste ju vila lite du också. Ja så att det, vi kör på med podden var och varannan vecka fram till jul. Ja. Sen kommer det vara ett uppehåll. Ja, hur länge ska vi ha uppehåll då? Det får man rösta om på Facebook. <går> man rösta? om man går med i Skäggsoppeklubben ja. eller bara skriver till oss på Beardshop. Hur länge får Thomas vara ledig? Ja. Hur långt ska säsongsuppehållet vara? Ja. Eh, och det kan ju pågå ända till mars nästa år då, från och med jul. Det kanske är tre månader, vad vet jag. Eller så är det bara två, tre veckor. Ja, så det känns som om den omröstning så kommer du inte få så lång semester. Nej. Men det viktiga är att vi engagerar lyssnarna. Så alltså att vi vill ju veta vad ni tycker. Ska vi ju ens fortsätta med podden? Ifall ingen svarar överhuvudtaget, då kanske vi lägger ner. ja vi... då blir Det blir ingen säsong två. Bara du och jag kan inte lyssna på avsnitten en gång på gång. Nej, men jag har kollat statistik på det där. Det är faktiskt över hundra som tittar in lite då och då sådär. Ja, jag gillar ju reka avsnitten. Ja. Jag står ju för 50 av de här. Ja. Nej, det gör jag. Vi har ju faktiskt våra trogna lyssnare vilket vi är otroligt tacksamma över. Ja. Men, men som Thomas sa här innan också, fan lägg lite synpunkter. Vad kan vi göra bättre? Vill ha nå... ska vi ha något mer teman. Vad ska vi göra? Mm. Vad Hur? tycker ni om de teman vi har redan? Ja, alltså då menar vi ju då låten, lite sån här... Sly och Arnie som vi precis har... Sly och Arni som vi introducerar. Uh, lite sitcom. Att vi har fel ljud till uh, fel ljud. Fel ljud till fel ljud, fördjupningssnack <laughs> inom musik, är det något ni vill ha mer eller mindre av? Mm. Mer synpunkter. Eller att vi mer utforskar genrer kanske. Att eh, vi har inte gjort någon countrylåt till exempel. Nej. Det tror jag ligger i pipen. Det gör det väl. En dansbandslåt behöver vi. Ja, vi har vi ju vi varit göra. nära en dansbandslåt. Vi gjorde ju gunilla. Ja, det var ju. Det lät ju bra. Ja, topphet. <laughs> vi kanske ska göra en lyxigare variant av gunilla. Ja. Spela in den i prodda den ordentligt. Vi klär in den i guld. Ja, mm. och så gör vi en rolands vi ska, version av Ja, den. men precis. Eller kanske vi ska ha eh, Christer Schögren som gäst. Det vi pratar om nu är ju alltså från ett av våra avsnitt då vi hade Gunilla, kom hem till mig Ja, och så vidare. Ja. Som du bara improviserade. Ja, det lät ju inte det improviserat Ja, jag spelar på en ölburk Ja, jag spelar gitarr i Man kanske kan går. putsa till den bajskorven lite <laughs> Så den blir snyggare <laughs> Ja, om man vill ja. Så det har vi framför oss mm. och... Nu står vi gå över vägen här igen Ja, nu är det löv här också i vägen Ja, ja lövven det, det det, Ni vet vad som händer i framtiden Vi kommer alltså att ha ett säsongsuppehåll till jul Och sen så får ni hjälpas åt tycker jag att eh, liksom höra av er vill ni att vi ska fortsätta vad vill ni höra mer av och så vidare och så vidare är vi framme vid din bil igen Ja men vad skönt, Det var en liten kort promenad idag. Ja. ja Ja precis <skratt> <skratt> He Hej då <skratt> ja, vi, vi, vi avslutar så bara ja, vi... Det kom inget mer alls utan det bara försvinner där Ja <skratt>